з наближенням фронту, русські кинули сюди, у німецькі тили, червону партизанку Федорова. То вони пішли не на німців, а на нас, у шумські ліси. Тоді Василь сам залишився прикривати нашу боївку, коли мені про це сказали. Ми вже відірвалися кілометрів на три, і все ж я вирішив повернутися, хоч би там що. Проте на півдорозі я зустрів брата, Бачиш, Олесику, Василь називав мене інколи по-маминому, як багато залежить від доброї позиції. Перше, що почув я тоді від брата, який брів засніженим полем мені назустріч, втомлений, але веселий. Він відразу ж почав розповідати, як завдяки добрій позиції йому вдалося відбитися, а я був просто щасливим, що бачу його живим. Виявилося, залишивши на снігу з десяток нерухомих тіл, ті фофедорівці, переодягнуті енківедісти, зробили ноги. Зліва ріка і лід тонкий, і обойти мене вони ніяк не могли, не вгавав Василь. А я був дуже радий, що все ось так щасливо для нас закінчилося, бо ж ще недавно думав, що той день стане останнім. І цікаво, щоб шульга сказав сьогодні, де він тепер, що з ним? А я от і досі бігаю, пригинаючись між цими горбаками. Навіть он богачукам відплатив за крука, навіть ім'я синові придумав. Невже мене нині таке мають догнати? Я поволі продирався крізь сосняк, кущі глоду, колючого терену. Останні, чим ближче до лісу, траплялися все частіше. Десять років тому цього Підліску тут не було. Ще раз подумавши про те, що було десять років тому і що тепер, я згадав, що якраз десять років тому союзники висадилися у Франції. А потім вийшло так, що ми їм зовсім і не союзники. Ми їм виявилися непотрібні. Проте багатьох з наших тоді гріла думка, що через Європу вони дійдуть і до нас, і візьмуться за Сталіна. Тепер зрозуміло, що цього не могло бути, і все ж, якби тоді Америці вистачило рішучості, ця напівголодна гола й боса совітська армада довго не вистояла б. Ми часто говорили про це з братом і іншими хлопцями. Одного разу ми з Василем сиділи у двох біля згасаючої ватри над старими ставками, під соснами, де гніздяться сірі чаплі, і ділилися думками про майбутнє, що нас може чекати, коли Україна стане самостійною. Брат сказав, що думає залишитися у війську і що його бойовий досвід і знання ще послужать ненці. Він вважав, що і я так зроблю, але я відповів, що хотів би продовжити навчання за тим же фахом, який вже почав освоювати за німців у Крем'янецькій бурсі, а далі хоче будувати мости. Он, мовляв, за війну скільки їх позривано. «Нічого не зробиш, поки війна буде зривати, сказав тоді Василь, якось наче розчарований моєю відповіддю. «Ясно, поки війна, треба воювати, погодився я з ним». А якщо ми програємо, то ще на 50 років, а може й на всі 100. Чекай потім, поки історія знову дасть шанс. Наші люди, сам бачиш, такі вони є. А той зовсім тратять віру, що влада може бути для людей своєю. І тюрми знову будуть переповнені українцями. Але ж ми ще воюємо. Так, і ми ще будемо воювати, поплеска мене по плечу брат. Я зупинився біля грядно куща терену, на одній з галузок якого, якимось дивом, збереглося кілька пізніх квіточок. І знов подумав про брата, і мимоволі стинув плечем, мов би, знов відчувши його дружнє поплескування і його усмішку, на мій юначий порив, якщо й не загинути за Україну, то подай посидіти в українській тюрмі аби тільки вона нарешті стала вільною. «Хай, Олесику, там сидять наші вороги!» – щоразу повторював Василь.